.000 tamaseiko ekainean okupatu zuten etxe hori gazteek. Geroztik obra batzuk egin zituzten eta bertan hainbat aktibitate sozial eta kultural antolatzen zituzten. Baina eraikinaren jabeden asistanz publik dezopito dupagi de edo APHP egturak auzibide bat idekia zuen gazteak hortik kanporatuak izan zite zen. Elgarretaratzea egin dute auzitegia itinean epaitegirat sartu hainzin, oneeka auregi horrelako proiektu askatzaileak gure herrietan posible direla erakutsi dugu. Ez da gutxi. Zoritzarrez, hasiko gaztetxea hil nahi dute eta lortzen badute, bederen Euskal Herrian beste proiektu hainitz sortzeko balio dezala espero dugu. Inposatu diguten sistema kapitalista eta patriarkaloni aurre egiteko bide ezin ez hobea delako. Gora hasiko gaztetxea! Gora! Filipe Aramendi abokatuak prozedura arazo bat azpimarratu dut osierrean, epaitegi hori ez dela afera hori epaitzeko konpetentea azpimarratuz. Auzitegi hori, da bakarrik konpetentea, baliatzen direlarik leku batzuk, eskubiderik gabe, baina bizitzeko. Eta hor argumentu eta elementu guziak uste dut argiki erakusten duten ez dela ala. Denek ezagutzen dugu zer den elkarte horren elburua, hainbat aktivitate eta hainbat manifestazio antolatzea eta horrez da sekulan biztanda bizitzeko elbururik izan. APSP egiturak bosteun euroko alokairua pasa den hilabete bakoitzeko, gehi milata bosteun euroko kalte ordaina eskatzen du gaztetxearen kontra. Abokatuak aldiz, diruko puruan diori ez da din kontutan hartua izan.